Zic că chiar de la foc punei în ea la de, de o siguranță. O cei polițistă de mai găsesc, <laughs> da. Dar se putea, nenestasache, să supă pe cocona a crivița. Bine, ai făcut că și așa e destul de supărată oh, N-am invitat de pe nimeni, dar de tine când i-am zis? Supărată? Tocmai acum de sărbători. Da, da, De ce să Hai să căutăm o sanie, că te văd cam înghețat da, Bravo, nenestasache Stai să spun, că like tai că să vezi istorie hmm. Închipuiește-ți, mă înșerca, câteva zile, nenea Andrei, senatorul da, da. Știi cât ține el la familia noastră? Sigur că știu, se poate Tocmai. Așa că vine dumnealui ca după obicei la noi și zice... Ei, virjari! Virjari! Virjari! de domnule dracule. Unde eram? să nenea Andrei, pe la dumneavoastră. Da, tamar așa. Vine și zice...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 Stai să vezi drășie. Ieri dimineață eu lipseam de acasă. Vine mișu, profesorul. Mișul, al nostru, care îi dă meditație la băieți. Dar nu știu, cum nu. Așa. Și vine pentru ca să le dea vacanță. Așa. Băieții se potrivi să plecasă la soră mea mândit ca să o feritisească de sărbători. Ca un făcut, domnule, nu altceva. Cum adică? Când n-ai trebuință de ei, strigă după tine pe uliță. Cine moșă? Ce le strigă? Și acum când încapă măseaua după o san <laughs> Știi că ai raz. Unde țineam? E, da, da, da, da, cu venirea lui Mișu. Da. da. Nu-ți băieți, nu s profesorul se duce. Dar neva să mi a pleacă și ea să târguiască de ale casei câte ceva, că și dacă le lași toate pe ajun, nu le mai poți pridi. ridic. Virjar! Didi-tii, -di -di oprește Sania! Oh, bine că-dadnezeu, haine, să-ți. <laughs> Am popa po patatul Hai, tato. Yeah, yeah. Hai, acasă, îmi spune fata că s-a dus cu onița târg. Zic eu: Bine. Dacă nu am câte o țiculiță, fie, ne ne Da, stai, stai, să vezi mai departe. Se face 12, ea că vine și a Da foarte supărată. Zic da, uh... Dar ce e nu, vezi ce mi s-a întâmplat? Inelu! Nu spune-o nu mă mai fie o moară Inelu! Pierdut, nu! Nu, nu, ce. Piatra! Care e piatra? E cum, care piatra? Hai, să mă nebunești! Eu am să nebunesc pe tine, nu vezi cum vorbești, a cu Inelu, a cu piatra. Păi, Inelu, n-avea o piatră! Brinențelul? Păi de ce nu zice așa? Soru? Zic, zic, n aș mai zice. Am pierdut-o! <gânt> piatra, adică, de la inelul nene Andrei. O, ce? spui când? Acum! Unde? A -a Pân Ah, tot mai la văcănie am văzut că îmi lipsește. Trebuie să căută unde ai mai fost. Am căutat peste tot. Nu e și nu e. O să dăm un anunț la gazetă. Parale zvârlite pe geam. Așa mi-a văzut mie Să mă bucur de să Și dau, domnule, anunț la gazetă. Ia uite-a dreptul pe bulevard domnule. A -a. Ia, Ia uite-te. Da. Ne oculești prin tot orașul. Citește, citește? Da, da. O bună recompensă. S-a pierdut ieri, vineri, 23 decembrie, înainte de a între stradele Popa și Băi Vodă și Calea Victorie, o pietricică de briviantă în valoare de 3-400 lei. Cel ce o va găsi să va aducă la domnul Stasache Banaiotopolu, stradă numărul... unde va primi o recompensă de 20 de lei. He? Ce zici? Am da, scris foarte bine. Este?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 Mulțumesc, mă rog! Dacă s-o găsi, îți dai pe o seama ce surpriză pe dumneavoastră! Ah, Sărumină! Să credeam că nu mai vii domnul Manolație. Se putea să nu viu madam Panaiotopolul. Pe bine, mă iertați un moment. Dacă nu veni, mă supărăm. Pe Pentru mine invitația unei dame așa de grațioase Ca dumneata este o poruncă strașnică oh. La care peste putință să mă gândesc Măcar a nu mă supune <laughs> Mersi ah, Ce-am aflat, madame Panaiotopo? Ce? Pietricica de la... Ah, de la Inelu, care mi l-a făcut ca donene Andrei ah. Cine ți-a spus? Nenea Sasaki! Ah, închipuiești, -ți, te poftim, poftim la... în salonaș Pe poate domnul Manolache. Mersi, Mersi da a publicat în jurnalul de? Poate că se găsește Ei, De unde știi dumneata că nu? Ei, cum o să se mai găsească? Tot ce se poate cu Ah, hriviță, nu ne dai ceva? E domnul ăla chiar de gerat Imediat, numai să vie și Mișu A lăsat vorbă că vine pe la șapte ceasuri și jumătate da, Îmi pare foarte bine Fac prinsoare pe ce poftiți că nu se mai găsește? Mai, fac prinsoare soare că se găsești! Pe ce? Pe ce poftiți? Pe altine, la fel Pe altine, la fel <laughs> Domnul Mișu dom ei, bravo, vezi cu istoria lui ce-am uitat? Ți, si, lui Mișu nu i-am luat niciun cadou. O să supere băiată. Ei, asta. Să rămână, madame, să rămână, amină, ah, Am onoarea, domnul Manolac. Domnule, <fie> da, ești de un lux? La cine ți-ai făcut hainile La Patraula. Am eu acolo un băiat. <fie> <fie> mă duc să poruncesc ceva gustare. Dar de ce atât de ransco conița mea? Da, și ce cravată! A, cadou de la... Ah, bine că mi-a dus să și aminte, Mișule, drag. Să mă iers, pe tine te-am uitat <gără> Cum, Nu ți-am cumpărat niciun cadou Lasă-ne, Nenestasache, îmi pe la anun. nou Grozavă cravată, ia, ia să văd și eu ce material e Ce? Ce-ai în nodul cravatei? Briant? Da Unde ai găsit-o? Ce să găsesc? Piatra Care piatra? Asta din cravată, tu, frate Al, am de cadou, Nenestasache Da, de cadou Parol De la cine? ce știi pasă? pas? Un busa doar din pod. E de la mamita. A ah, o pregătește, Dumnezeu, să te pe deștept. Bramul pana de dom Panaiotu. Acrivicio. Ce e? Ia uite tu la cravata lui Mișu. Ah, frumos, la not, frate, Piatra. Ha, ah, leită cu. Vă zici, vă zici, dar el la barnare! Nu înțeleg nimic. Ai citit anunțul meu? E de poftit, la sufragerie. Poftiți. Pe onoarea mea, Mișule, să nu te știu ce băia de treabă e și cât ții la noi, nene ai scris luminele Andrei? I-ai promis că îi scrii. Îl laț, laț, laț, Îi scriu mâine. Pe onoarea mea, Mișule. Nu știu ce de fac cu Litza. Lasă că vă știu. Ramul deranj cu No Noroc și sănătate. ce zici Mișule? Se găsește? Aștiu eu nimeni să Eu zic că se găsește.